Останнім часом. Це відчуття росло і довкола мене Стало поступово утворюватися порожнеча, в якій, окрім мене, нікого не було. Не в змозі стриматися, я став потихеньку вибиратися з натовпу. Ту під ніг шаркання, притишені розмови плач даленіли. Юрба перетворювалася на безформну масу, за якою я тепер повільно рухався окремо. Так тривало, доки я не завважив обіч вулиці німого Максимка. Він також побачив мене, підійшов і став щось говорити. Відчайдушно, жестокулюючи – він показував похорон, імітуючи людей, які йшли за труною. Потім показав, як померлий, наче встає іде кудись. Що це мало означати? Він що, по-твоєму, має воскреснути? Німий захитав головою, замукав. Показав на себе, вдаючи, ніби на ньому інший костюм. Тоді зобразив померлого, показав на свою зашмуляну одежину. Я збагнув, що йому відомо про подвійне життя головного інженера і спитав, чи знає, де той зберігав своє лахміття. Він ствердно хитнув головою. Ми дісталися до покинутої обдертої халупини, яка раніше, мабуть, була чиїмось сараєм. У кутку лежала кубка соломи, а на ній те, що я шукав. Рештки напівзотлілого костюма жебрака. Ледве взяв його до рук, відразу відчув сморід, який став забивати ніздрі. Я пригадав, як смерділо це лахміття в ніч мого приїзду, і зрозумів, що ніколи його не одягну. Для цього містечка вистачить і одного божевільного. Чи є ще якась таємниця? А мені це байдуже. Байдуже, мало не закричав я. Але щось здушило горло, і я закашлявся. Кашляв довго. Здавалося, всі нутрощі виваляться назовні. Німий перелякався, замахав руками, розчинив навіщось перекошені двері. Я погамував кашель і витер хустиною губи й очі. Ходімо, сказав я німому. Він покірно поплентався за мною. Ми дісталися до невеличкої забігайлівки, пишно названої баром Нептун. І там я напився і напоїв свого несподіваного колегу. Коньяк, а за ним і горілка, добре зволожували горло і туманили очі. Коли ми вибралися з бару, земля приємно похитувалася під ногами. Отак ми й пом'янули його душу, сказав я. Його грішну душу. Ніякої душі в нього не було, раптом сказав німий. Якби земля на цій вулиці розтупилася піді мною, я б, напевне, здивувався менше. «Ти що, говориш?» «А вже ж, як і ти», гозливо сказав німий. «Говорю і хочу сказати, що ти собача лайно. І я собача лайно, і світ цей також». Сьогодні він втратив ще одного дурня, який хотів бути богом і дияволом водночас. А що з того змінилося? Він не примирився. Ха-ха. Ти думаєш, завтра хтось його згадає? Як це? Богом і дияволом водночас? – спитав я, вдаючи п'яного, хоч був уже абсолютно тверезісінький. «А так!» – сказав Німей, і знову замукав, зажестикулював, замахав руками. «Навіщо ж ти прикидаєшся?» – спитав я. «Всі прикидаються», – сказав Німей, – «тільки кожен по-своєму». «Гадаєш, я не знаю, як ти прикидаєшся». «І як же?» «Пішов би ти», – лайнувся він, замість відповіді скорчив огидну гримасу і глузливо помахав рукою, збираючись, очевидно, покинути мене. Я кинувся до нього, схопив за барки, що сили вгатив у щелепу. Він заточився, але впасти я йому не дав, вдарив у друге і втретє. З розбитої губи текла кров. Очі наповнювалися божевільним жахом. Може, він злякався, що я хочу його вбити? Але я не мав такого наміру. Я просто мстився і за Глорію, і за самого себе, і навіть за жебрака, бо розумів, що збагнути дії його не зміг. А ми нічого більше мені не розкаже. Раптом Німей став сміятися. Сміх Душив його, переріс у жахливу істерику Згинаючись і розгинаючись Він корчився від сміху, аж почав задихатися Тепер я по-справжньому злякався